На шиї камінь от загорожі, і я знав, що мені робити. Я зняв з нього мундир, потім чоботи, каску. Все познімав і заховав у печі, де випалюють вапно, в новому гаю, недалеко за моїм двором. Старий замовк. Уражені офіцери перезирнулись. Полковник знов почав допит, і ось що тоді довідалися. Раз убивши, старий далі жив з одною думкою – вбивати прусаків. Він ненавидів їх похмурою і лютою ненавистю скнарого селянина і патріота. Як він сказав, він знав, що йому робити. Він перечекав кілька днів. Йому дали волю розгулювати по селу, виходити і вертатись, коли й заманеться. Таким видавався він послужливим, відданим і покірним перед переможцями». Він бачив, як щовечора з штабу посилали кур'єрів, в які саме села вирушають вершники. Він знав і вивчив, постійно спілкуючись із солдатами, ті кілька потрібних йому німецьких слів. І от, як усю ночі, він зважився. Вийшовши з двору, він прокрався в ліс до вопнярки. За лісу глибдовгого підземного переходу дістав мондир убитого ним прусака і надяг його. Потім він почав блукати полем, пробираючись поповзом, ховаючись за косогорами, тривожно дослухаючись до найменшого шелесту, ніби який браконьєр. Коли він вирішив, що настав час діяти, то вийшов ближче до дороги і заховався в кущах. Тут він почекав іще. Нарешті, близько опівночі, почувся кінський тупіт. Старий припав вухом до землі, аби переконатися, що їде тільки один вершник. Потім приготувався. Олан їхав клусом, віз депеші. Він озирався, пильно прислухаючись. Коли він під'їхав десь на десять кроків, дядько Мілон випався на дорогу і застогнав. «Поможіть!» Вершник спинився, побачив простертого на землі німецького кавалериста, подумав, що того поранено зліз з коня і підійшов ближче, нічого не підозрюючи. І в ту мить, коли він нахилився не над невідомим, довге загнуте лезо шаблі стромилося йому в живіт. Він упав, як підкошений, і тільки тіпнувся кілька разів у корчах. Тоді, сповнений радості, німої радості старого селянина-норманця, дядько Мелон підвівся і вже задля втіхи перерізав трупові горло, потім кинув у канаву. Кінь спокійно чекав господаря. Дядько Мілон сів у сідло і помчав рівниною. За годину він побачив ще двох уланів, що поруч верталися до штабу. Він поїхав просто на них, закричавши, як і першого разу, «Допоможіть!». Пізнавши форму просаки, нічого не підозрюючи, дали йому під'їхати. Старий вихором влетів поміж них і вбив одного шаблею, а другого пострілом з револьвера. Він випустив тельбухи їхнім коням, німецьким коням. Тихенько повернувся назад до вапнярки і сховав коня першого улана в темному переході. Тут він скинув мундир, знову убрався в своє же братське лахміття і, діставшись додому, проспав аж до ранку. Чотири доби він не виходив, чекаючи, поки закінчиться розшук. А на п'яту ніч вирушив знов і вбив іще двох солдатів з допомогою того самого маневру. Відтоді він не пропускав жодної нагоди. Привид Улан – мисливець на людей, щоночі мандрував безлюдними залитими місячним сяйвом полями. Скінчивши справу і лишивши за собою на дорозі трупи ворогів, Старий вершник повертався до вапнярки і ховав там коня і мундир. Серед білого дня він спокійно відносив вівса і води своїй коняці, що стояла в темній печері і годував її до схочу, бо вимагав неї нелегкої роботи. Але останньої ночі один з тих, на кого він напав, не розгубився і розтяв йому шаблою обличчя. Проте старий убив їх обох. Йому ще стало сили доїхати до вапнярки, сховати коня і передягтись у свій одяг. Та коли вертався назад, його охопила страшенна кволість, і він заліз у стайню, бо вже не міг добратися додому. Там його і знайшли, скривавленого на соломі. Скінчивши своє оповідання, дядько Мілон раптом підвів голову і гордо оглянув офіцерів. Полковник, смикаючи себе за вуса, спитав. «Більш нічого не маєте сказати?» «Ні, нічого. Я вів рахунок. Я вбив шістнадцятьох, не більше, ні менше. Ви знаєте, що маєте вмерти?» «Я, здається, не просив у вас помилування. Ви коли-небудь служили солдатам?» «Так». «Свого часу я воював. Та й батько мій був солдатом, ще за першого імператора. Ви його вбили. Ви і Франсуа вбили, мого меншого сина, минулого місяця поблизу Евре. Я був вам винен і заплатив сповна. Тепер ми квиті». Офіцери перезирнулися. Старий додав. «Восьмеро за батька і восьмеро за сина. Ми квиті. Не я перший ліс на спірку з вами. Я вас зовсім не знаю. Я не знаю навіть, звідки ви взялися. Прийшли до мене і командуєте, як у себе вдома. Я помстився на тих на шістнадцятьох. Я не каюсь. І ви, своє затерпле тіло, Старий схрестив на грудях руки в позі скромного героя. Прусаки довго радились пошепки. Капітан, що теж місяць тому втратив сина, захищав цього хороброго селянина. Полковник підвівся і, підійшовши до дядька Мілона, сказав стиха. «Слухайте, старий, є один тільки спосіб порятувати вам життя. Якщо ви...» Але дядько Мілон не слухав його далі. Його рідкий чуб маєв на вітрі. Худе, спотворене ударом шаблі, обличчя скривилося страшною гримасою. Він оп'явся очима в офіцера-переможця і, набравши в груди повітря, з усієї сили плюнув прусакові в лице. Полковник унестями підняв руку, але селянин плюнув йому в обличчя вдруге. Всі офіцери, схопившись на ноги, воднораз вигукували якісь накази. Старого схопили, поставили до стінки і розстріляли. І до останньої хвилини він спокійно всміхався Жанові, своєму старшому синові, невістці і двом малим, що дивилися на нього божевільними від жаху очима.